على الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى هو ولا يجمع ايضا كذلك ولا يجمع ايضا بين المرأتي واماتها wala baina al-mar'ati wa khalatilha dan ah tidak tidak himpun pia syakhsun seorang seorang lelaki tak boleh himpun aidon juga apa juga asyiah kata ai kamala yajma'u baina al-mar'ati wa ukhtiha tak boleh himpun ialah asyik sun ataupun seorang, lah, seorang lelaki tak boleh himpun antara perempuan dan mak sedagongnya, mak nakanya, oh. mak sedago bila amah, mak sedago sebelah balik bapa, wala la yajamun tak boleh impun juga bainal mar'ati wa khalatihha antara perempuan dan mak saudara ha, Jadi logat kita tu dia suruh pua. Nah, terjemahan suruh pua. Ammah mak saudara, khalah mak saudara. Ha, ah tapi ertinya ammah mak saudara sebelah balik bapak. Manakala khalah mak saudara juga, mak saudara sebelah balik mak. Ha, ah tu beza. Jadi di sini kita nak bercara apa ni? Ah ha, bila kita mempunyai isteri mak saudara isteri kita tu kita nak hipun tak boleh. Ha, nak nah. Kalau isteri dua, dua isteri tu anak saudara dengan mak-mak saudara dia tak boleh. Ha, nak hipun tak boleh. Wa wala baina al-mar'ati tak boleh hipun juga mak saudara sebelah balik mak pun kalaunye hipo juga bain ha, ha, jama'a syakhsu bainan man harumal jam'u maka jika himpun oleh seorang bainan antara mereka yang harum al jam'u antara uh, antara mereka yang haral oleh himpun bainahuma antara keduanya aa ha, nyigi nah juga katakanlah Ah himpun sa'ni itu bi'aqdin wahidin nakaha huma dengan akad yang satu ah yumai nakaha <Satakan> huma bahasa apa biz wahidin dengan akad yang satu nakaha <Satakan> huma Hasil itu bahasa sepuluh lebih Naknya sekadar kata. Hmm. Harumal jam'u bainahumah bi'akden wahideh. Cukup dah lagi ya. Babala nikahuhumah. Syiahum tak ada pos okay, itu tu. Bata oleh berkahwin keduanya. Makna kata kalau akak-akak sekaligus. Nah, dua antara dua perempuan tu yang kira-kira dua beradik atau pun perempuan tu anak sedago dengan mak sedago kita ambil buat isteri kedua-dua dengan satu akak kata dia batal nikah, huhu batal uli nikah kedua itu mananya akak tu tak sah kedua-dua jika dengan akak ya satu. Hmm, gitu kita tu dah e, cuba kita tengok dalam hasiah atas qauluhu wa la yajma'u aidan hok mula sat ni ai kamala yajma'u bainal mar'ati wa ukhtiha wa inna ma aadal amila dan sumungnya telah mengulang ia musannah akil amin ah mana dia kata wa la tak kata wa baina selalu bak apa dia ulang amal mari semula tu li annal wahidatan lati tahrumu min jihatil jam'i kerana seorang yang haram dari jihad ipung tu kata satu satu bagai perempuan Hak kata hara dari jihad hipung tu binasil ayati dengan nas Uleh ayat Quran Hiyalukhtu faqad Hiyalah sudara je Qala ta'ala Wa anta jima'u Bainal ukhtaini Haa hak nah, dalam Quran tu ya Tak sebut kata Diharam atas kamu bahawa Kamu himpun antara Dua sudara Dua beradik Sekapun kata dua beradik Nah, Sama ada dua beradik Si ibu sebapak si si Atau dua beradik sebapak Atau dua beradik yang si ibu saja Maksudnya kata al ukhtain itulah Itu hak nas di dalam Quran Ada pun hak kata Himpun antara anak sedara dan mak sedara Tak ada nas dalam Quran nah, Lalu itulah Bila yang mana rakyat kata tak boleh himpun antara perempuan dan mak saudara tu Dari orang mai walaya jima'u um smullah. Ha tu faedah hok mai walaya jima'u um tu. Fa ha, hiya allati min al-muharramati bin-nass. Ah itulah al-ukhtu itulah perempuan yang dibilang dia daripada perempuan yang diharamkan ah ha, himpun dengan dengan nahraat. Wa wa dan katanya ah kata musnad bainal mar'ati wa ummatiha wala bainal mar'ati wa khalatihai a'immin nasabin aw sama ada kata dua beradik takleh kita hipung tu tu sama ada dua beradik daripada nasab turun ni atau kedua beradik susu nah si Fatimah dengan si Zainab tu dua beradik susu saja ah mak si Fatimah ...beri susu kepada si Zainab... ...cukup syarat... ...maka Zainab dengan Pak Timur... panggil dua saudara susu... Ha, ...dua saudara susu tu pun... ...katakanlah kita nak ambil Zainab... ...buat isteri serta dengan Pak Timur... Ha, ...tak boleh juga... ...pasal panggil uqtain juga... Ha, ...ukhtain minal radha... Ha, ...walau biwasitatin... ...walau pedingaw wasitah... ...alau biwasitah... ...ka'ammati abiha seperti mak saudara bapak dipanggil tok saudara ha mana kata dua ni kenaka cucu ha dengan tok ha, tok saudara ha nah dia tak ada kira yang ada ada cucu dengan tok pun kadang-kadang anak tua cucu ada ha dia tak ada kira. nah ada ada tua cucu ada hmm. pasal orang tu dia kekawan mula-mula sekali anak atas, kan? ha, boleh anak sulung datangkan ha mula anak sulung betina ah dia boleh 415 tahun 15 tahun, tahun kahwin boleh anak anak perempuan pula dak ha cucu tino pula dak tak lama boleh cicik pula dak ha apa ah, ah. dia dia duk bangun ale-aleki duk tukar cucu dengan anak tukar dengan cicik cici. ha, ah, tu masalah ha ah, tu persoalannya nah atullah dia buat masalah kata uh, himpun antara anak saudara dengan mak saudara ya juga cucu saudara dengan atuk saudara nak hipon buat isteri kedua tak boleh juga tu dia nak oiaknya Ah ha, lagi pula katanya wala dua sebutan ini abihah wa khalatihi khali'a khalati abihah wa amati ummiha khalatiha khalati ummiha supoyalah jadi banyak bahasa demoh kita diklik kepada Ha, tuk tok tuk tok menaka ha, ah ataupun mak saudara mak menaka li khabarin kana datang pada hadis kata la tungkahul mar'atu ala ammatiha ah ha, di hadis sorah dalam quran tak ada dalam quran hak-hak nasehnya himpun antara dua saudara ja lah. pada hadis main kata la tungkahul mar'atu ala ammatiha wala al'ammatu ala binti akhiha tak boleh dikahwinkan ha yo ya, haddinya ada humi dia lagi ni mari tengah dah ni ha, nah ala ha, tungkahu kau dah ada sendiri ada, ada wa lagi. tungkahul mar'atu dan tidak dikahwin akan perempuan ala ammatiha atas mak sedaranya mana kita ada ada dengan Zainab tu isteri kita pandak ambil anak saudara Zainab pula buat isteri dua tak boleh ha tu datang pada ada surah latum kaul tidak boleh dikahwin akan perempuan dikahwin ada amatiha atas mak sedaranya martah mana kita duduk dengan mak saudara dia nak ambil dia nak hmm. anak, -anak saudara isteri kita tu nak pula tak leh wa man laa tumkahul 'ala amatiha wa la 'ala binti akhiha ah sebaliknya dan tak boleh dikahwin akan mak saudara atas anak ha, anak perempuan bagi saudaranya ah ha, tak boleh juga hmm. anak perempuan bagi saudara dia kau pengen anak saudaralah wa ha, la al 'ala khalatihah dah Walal khalatu ala binti ukhtiha. Lah adik lagi Lah nah, Bakal jatuh Walal kubra ala surah Walal surah ala kubra Ah, Nak ambil yang besar di atas yang kecil Yang kecil atas yang besar Ah lah, no nah. Kita duduk dah dengan satu perempuan Nak ambil hak kakak dia Tak boleh Begitu juga kita duduk dengan kakak Nak ambil adik hak kecil Tak boleh Haa Adik hadis saat ni rawahuddin mizi'u wa ghairuhu hadis ini juga wa sahahuhu. telah menghukum mereka itu dengan sahih wa wa, wa sahahu hakamu bi sahihihi. telah hukum mereka itu dengan kata sahihnya lagi pula waliannahu dan kerana bahasanya atas pada li khabarin atas pada kana kana hadis kerana bahasanya al jam'u tadi Aljam'u jam'u bainal ukhtay Aljam'u al jam'u baina bainal, -bainal mar'ah wa ammatiha hipum tu tu uh, yuaddi membawa ia ila ha ni silaturahim kali ni qati'ati gitu dak qat'iyah qat'iyah angin dulu ha, apa juga pakai ya daria ila qati'atir rahimin yani ila kaunit ha apa yang kata bila kau ni rahim Maqtu'atan Ataupun kau tu Yang putus Yang putus. Ha, bawa pada keadaan rahim Dia putuh Putuh dia ha, berada Putuh dia ha, berada Lalu tu Di segi hikmat syarang Sekalipun tak tahu hikmat pun data waris pada al Tak boleh hipuh Walaupun tahu hikmat Tak tahu hikmat Ni apa lagi pula aa, Dia mengkira mari Didapati Putuh rahim Nah, kalau kita hipung dua beradik kalau sarak benar, jadi hipung uh, jadi apa yang bawa ada uh, putur rahim begitu juga anak saudara dengan mak saudara uh, kalau pernah kahwin kedua tu juga uh, putur rahim dua tu ya Nah, hmm, habis jadi kesipulai pendek kata sarak lahir tu dia ada padanya nak jaga lah tu sama ada kita tahu tak tahu Nah awak ahli dunia dia kaji Kaji-kaji pun dia tu, Baya gaduh nah, Ada pun kita orang Islam ni Jiwa orang Islam tak tahu hikmat pun dia terima dah Haa nah, Tapi dia beza Tengok Superbiasa Orang-orang kata Piasa dunia orang kafir Bila tahu kata dadah ni bahaya sungguh Haa Bahaya sebab borok pada curi metri orang, bunuh orang, siapa kerogoh, siapa ke ibu bapak bunuh. Oh, bahaya sungguh. Ia kenal siapa situ, baru dia gaduh. Ada kita Islam, tak tahu lagi, siapa tahu tu lari-lari dulu. Kita. Wajib jaga akal situ lagi. Apa jadi, apa jadi, tak ada kira dah. kita. Haram, ha, tak tahu kan ni. Sebab kita pergi dengan Tuhan, sebab kita yakinnya Tuhan, Undai, undai hak dia lari pakai tak berani tak ada kira bahaya tak bahaya tak kira ha, apa orang-orang malak kau tahu oh, bahaya apa sekarang ni oh, bahaya apa sekarang ni ha, tak ada apa kau malak dengan kita dah tak sedar tu dia ha, ni nanti kata berat dulu buat apa bergaduh Ah, ha, nah ada ingat buku mabuk kita tak boleh dulu ada dia kira belaga, tak belagang dia mampu belagang tu mau make up <laughs> baru lah mabuk tak boleh bawa untuk kereta tu dia jadi belagang dia melaruk waktu setitik atas tahu banyak mano hari tahu baru mati banyak mano bawa tubik kata bukunya pucar dari mana pucar dari mabuk lalu tu mau make up <laughs> niat tu lah oh kita islam lah Tuh, lari dah tak erti juga ha, tu hari tu ah ha, perangai kita nafsu kita tu kan banggi sorok lari lama ha, dah ah habis niat juga sorok lari tak wit dah lagi dah ah bergado air tak air habang gaduh hmm nah itu kan nah tu dah dunia baik tahu dunia lah tu, tu ah ha, baik kita tak lari pada akhirat gamok apabila situ dia mari takun pakai tak buat hmm tu dia itulah dia kita nampak di sini syarat tak benar berkahwin hmm nah himpun antara dua saudara hak nak daripada quran himpun antara mak saudara tuk saudara nah, dengan anak saudara dengan cucu saudara hak nah, tu dah lah hadis ha nah, bagaimana dalam asiah bajak tak ni klik semula kalau kata himpun juga Ha kalau hipun selaligus dengan satu akad pakal jawab dia tak sah kedua-dua ha tu batalanikatu huma ha, tu makna kata fa in maka jika himpun oleh seorang abaina man harumal jam'u himpun antara mereka mereka yang harus dihitung antara kedua man ha jadi cerita sikit apalah ra'i maknu ha, karena man ni musul mustara kita seninya peman ha, jamak peman himpun tu di'aqd wahidin dengan akad yang satu sekali akad ya misalnya kita kata lagana no? ha si Zana dengan si Fatimah dua dua beradik terpa dua dua beranak nah no? ha. Ha ah, ni kata aku mengahwin akan dikau akan si Fatimah binti Sianu dan si Zainab binti Sianu dengan si kau hanya ah, aku terima akan nikah keduanya Itu panggil akad sekaligus Itu ah, tu panggil jama' asyq bainaman haurmal <guluhannya> jam'u bainahuma bi aqdi wahidin nakaha huma bih Jawapnya batal nikahu batal oleh nikah keduanya maka tak sah kedua-dua tu ah, Ha tu hasiah tambah lagi masalahnya qawluhu bi aqdin wahidin ya tambah lagi dia kata ai ha, au bi aqdain ataupun dengan dua akad akad dua kali tapi ha, in wafa'ama'an ah nah ah ha, akad jatuh sekali pun akad dua ke okay, akad dua kali akad dua tapi berlaku kedua-dua akad sekaligus nah ana wali dua kan hono akad fatimah Oh ni akad Zainah. Ha ah, pakat tujuh mai atas kita sore misalnya dah. Ha dia wali si Zainah atau aku aku mengkau yang kadik kau. Ha ah, Zainah nak hak nampak hak nampak timar aku kahwin kadik kau. Ha ah, dua akad tapi berlaku sekaligus supaya tu juga batal kedua-dua. Hmm tu. Atau oh, ataupun juhilas sabaku wal maiyyah akak dua tapi tak diketahui kannya atas pada waqaat in juhil as wal ma'iyatu jika tidak diketahui dijahilkan dulu dulu dah berserta eh berserta ke kau, kau dulu ke kan tak cerak tak cerak pakai kerab tak sah kedua juga au ilmas sabaqu au ulil mas diketahui kata dulu so mana-mana lakin tapi juhilat is-sabiqatu tak cerak betul hok kau yang dulu Ah ha, pasal nikah tu dulu dia dua tu tapi jahil hey, hak yang mana dulu hmm tu bawa tiga masalah cukup aja hukum bainahu yabtulu nikahu huma kama nashh asyarih alakhirah fi ma hmm wa qawluhu batala sebab apa boleh tak sah ke nikah kedua bila akad sekali gus aili anna ula awliyah li ihdahuma ala alukhra hmm tu dia pasal kerana tidak ada terutama Bagi salah satu itu Atas yang satu lagi ha, Abang terpakai kerak tak soh kedua hmm. Jadi mahpohonnya Nah kalau akak ha, Dulu ke dia Cerak mulut dulu ke dia Jawabnya tak soh yang ke dia lah. hmm. Batalan ikat rumah Aulam ya jema' ataupun tidak himpun ia antara keduanya man harumal jama'untak itu. Balnakah huma murataban bahkan berkahwin ia syahs akan kedua akan man harumaraimanwa tadi. Nah murataban hal keadaan ditertibkan. Mana akad nikah kakak dulu sudah terima Akak pula kali yang kedua Akak nikah adiknya pula ha, tu kalau babatu fasani <Syukur> huwal baqilu maka yang kedua Itulah yang tidak sah yang batil yang tidak sah yang kedua tu hmm. tapi in <Syukur> ulimatisabiqatu jika diketahui kan akan yang dululah Ah ha, Kalau tak tahu <tuh> Maka jika dijahilkannya ke asabiqatu Pasal dulu ke dia, dulu ke dia Tapi iya, so mana Soh <tuh> adik, kakak Batal tak nikah Batal tidak sah oleh nikah kedua-dua Pasal tak cerah dulu ke dia ha, Kalau kau ni pula Wa in ulimatis sabiqatu dan jika diketahui akhir yang dulu katakanlah nikah hak kakak dulu lepas tu nikah hak-hak ya, adik akhir-akhir katakanlah tapi summanusiyat kalau dia dilupa akhir-akhirnya terlupa eh pasal dulu ke dia dulu ke lah nikah tapi lupa tak ingat nak hak mana dulu hmm hukum kata muni'amin humah kot tu eh tak, hukum kata batal tak ditegah daripada keduanya ha dia ibaratnya dia tegah. Hmm. Tak leh duduk dua, kena pilih. Ha, ah maknanya gitu. tahu hukum atah, tak hukum atah. Pasah, pasah hukum tu nyato kata menikah dulu gede ya, tapi nyetelupa hak yang mana dulu. Ha dia daripada keduanya. Ha, tak leh duduk dua-dua tu. Ha sahabat tu bimbel takut, ha nyigi dulu hak kakak. <coughs> nah pas terlupa gitu dengan adik aleh. Ayat tengok umat Bukankah Isla kita hajar ciumat Sungguh Haa Wa man haruma Jamuhuma Binikahin nah. <tutup> Dan mereka Perempuan lah ni Ya nah, haram ulihimpunkan Keduanya man Itu rahimah noor Binikahin Dengan nikah yang satu rumah jam'u umma aidan fil wati bimilqil yami deh mereka yang haram oleh hipun kedua dengan nikah haram oleh hipunkan keduanya man aidan juga fil wati pada wati bimilqil yamini tak leh juga alah nak aya masalah masalah sah deh si Zainab si Fatimah dua beradik ya. nah Tiba-tiba si Zainab dia jadi sahaya perempuan kita. Ha, Bisa-bisa lah. Ha, Zainab jadi sahaya kita. Tiba-tiba kita pakar lah. Ha, kita pakar lah. Zainab tu. Ha, Sebab tak kalau syarat benarkah. Sahaya boleh setubuh. Hauman malakad aimanuhum. Kita stubuh dia tak jalan milik sahaya. Bila stubuh dengan Zainab, dengan Patimah tak alih lah. Ah sebab kau nak nikah dua beradik tak leh. Sahaya tu dua-dua orang -dua sahaya, sahaya kita kedua. Bila kita tubuh seorang tak ada tubuh seorang lagi. Haa, tu yang oi. Ya? Ha ni hukum ni kita ambil tahu saja pasal lah, ni tak ada sahaya. Haa, tapi hukum masih kekal. Kalau nanti berlaku ada sahaya pula, ah ni dia hukum. Mhm. Wa man haruma jam'uhuma binikahi <tik> haram jam'uhuma aidan fil wati' bi milki al-yamin itu maksudnya wa kadza wa kadza ah supaya tu masalah nah Masalahnya kalau adalah salah seorang daripada keduanya, keduanya klik pada man haruma nikah. Adullah man haruma jam'uhuma itulah. Nah, begitu juga kalau adalah salah seorang daripada keduanya man haruma jam'uhuma tu. Zawjatat. Ha Zainab binti Mahum tu, Az-Zainab ha, sebagai isteri. Nah, kita misal dah walukhrā ha, yang seorang lagi adik Zainab Fatimah mamlukatan ha jadi sahaya ha tu Zainab isteri kita Fatimah adik Zainab sahaya kita siapa tu juga mana tak boleh lah anak nak, nak, nak pakai tak boleh hmm, apa makna qaza hasiah kata aifa innahu yahrumul jam'u bainahuma aidha fil wati tak boleh ha tu dia dan anak jadi isteri dah Kita pi nak anak dengan Sifat sifatimah saya tak leh e, ah dua beradik dengan isteri maknanya gitu walaupun wayah kata wa inkanat ihdahuma bil aqdi kak ah ihdahuma bil aqdi wal bil milki fatahilu lahu al mamluakati ah dan jika adalah salah seorang daripada keluar dengan akak Akak nikah Jadi isteri Dan yang satu lagi dengan milik saya Fata hillulah huzzaw jatuh ialah. Maka halahlah baginya Bagi syaksin aa, Bagi syaks Oleh isteri je lah Duna aa, Duna Dunal mamlukati aa, Duna hilil mamlukah tahlah, halah Nak kisah tahlah. bersahaya tak tahla. Pasal sekirah kalau fardut kedua dua tu Nak buat isteri ke dua dia tak boleh Itulah hmm. di antaranya agama <coughs> <mahu> kita jaga. Wa <tuh> in wati'a wahidatan minal mamlukataiha baik. Nah, ha, hukum tak siadah kalau perdut kedenya gi wati juga. Ha, tengok. Wa in wati'a wahidatan. Maka jika wati ia ia asyakhsu seorang akan wahidatan minal mamlukatan Aka seorang perempuan daripada dua sahih Harumatil ukhrat Haram oleh yang satu lagi Ah, Haram oleh yang satu lagi Haa, Tak boleh Haa, Haram oleh yang satu lagi Harumatil ukhrat Hatta sehingga aa uh, hatta tengok kan ade hatta ya yeah. tengok menghara iya ayat ama ah, kalau dikena kena hatta yuharimal ula bitariqin minat aa aja tu nah jadi maknanya pada asal Dua orang perempuan tu sahaya Dua-dua orang sahaya Bagi seorang lelaki Nah kita katakan Si Zaid dengan si apa nama Dengan si Zainab dengan si Fatimah Dua orang sahaya Bagi si Khalid Kita misal eh? Kemudian Maka jika si Khalid tu Dia wati dah Salah seorang Dia wati Zainab Harap oleh yang satu lagi Haa ah. Sehingga si ah, Nak menjadi halak Hatta yuharrimal ula Sehingga mengharam ia... Aa, ia, ia apa syaks? Akih ia pertamu. Lahana? Bi tariqim minat turuqi. Dengan suatu jalan daripada jalan jalannya. Macam mana suatu jalan? Kabay iha. Haa tu. Seperti dengan... Aa, dengan jual. Seperti jualkannya. Ha, tu nak misal tariqim minat turuqi. Ah tariqen ayillati tuzilul milka dengan satu jalan daripada segala jalan yang menghilangkan milik ada ha, jual dan lah, milik ha, Ah ada cupon kenderaan eh, motor kita dah kita jual hak ha, jual dah ah ha, hilang daripada kita milik jadi milik orang belilah pula begitu juga saya saya saya ni harta walaupun orang dia harta ah ha, tu syarat benar boleh tuan mulu tu ah wati dia dengan jalan dengan syaratlah hmm allati tudzul milka aw li istihaqaqah bi khilafinah wil wal ihram ah ni pun haram juga wati ah ni haram bukan sebab hilang milik milik tak hilang tapi haram wati sebab haid ah tak hilang milik dia bagi ya tengok bik ila binahu wal ihram sebab isteri dalam ihram bila dia pakai ihram ni ah, ihram haji atau umrah hara tu suami jua tu ah sebab dia dalam ihram ah, tu bukan hibilan apa bukan hilang milik ah ariflah kau panggil ah warah ni ah, sebab gadai saya dia saya perempuan dia gadai kat ya apa dia ada butek orang dia gadai saya ah dia dalam gadai tu tak boleh tu hmm jiwati. Kerana halah, tidak zuilul milka. Tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Hmm. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, tidak menghilangkan. Jadi, halah, menghilangkan. Jadi, halah, wa qalu huka ba'iha ay kullan aw ba'zan ya cara jual ni pun boleh jual penuh boleh jual setengah setengah ha jual juga dah ha, jual sak ni kullan semua ha setengah, setengah. Nah, jual setengah setengah jual ha, setengah setengah harga dia penuhnya ha 30000 ha, jual setengah jual setengah, ha, jual, setengah, jual, setengah. Ha, nah, jual kat 10000 ertinya hak dia dua suluh hak dia Itu misal dah Mm wa kitabatiha dan masuk dalam kata seperti jua juga akad kitabah. Mm autazwijihha ataupun dengan mengkahwinkannya. Ah ataupun sihat tambah lagi aiwah wa dan dengan hebahnya gazalika hmm. sepatutlah juga. panjang lagi cerita. Habis di situ wa asyara, ini nak masuk ke atas semula wa asyara li dhabitin kulliy dan telah isyarat ia musannif bagi dhabiq hak yang bahasa melengkapi. Kuli bi dengan katanya musannif wa yahrumu minar radai ma yahrumu minan nasabi Ha, ibarat ni supa lafahdih ha, Ibarat ni supa Supa dengan lafahdih Dan haramlah Dari kerana susu Minta liliyah Dan haram dari kerana susu Uleh Barang perempuan Yahrumu yahram Ia minan nasabi Dari kerana nasab ha, Hak waris pada hati Pada ni kalau kita kata kita di segi nasab haram berkahwin dengan siapa? Ha, kita haram berkahwin dengan saudara kita, perempuan, saudari lah panggil. Begitu juga saudari kita yang yes, susu -sus saja pun haram sepatu. Nah, tu maksud. Wasabaqah. <tuh> Dan telah dulu Uleh bahawa Barang yang haram Ia dari kanan nasa tu Ialah tujuh Kecat ha, dengan Allah Zidat ha, Kalau itu kita klik pada orang lah, Perempuan Bahawa telah dulu Bahawa seorang yang haram dari kanan nasa tu Tujuh ha, Ibunya hingga ke atas Dengan kita anak kahwin anaknya hingga ke bawah cucu cicik cicit haram ada atas kita kawin ha, dan jugaknya apa dia lagi ha, saudara ha, Hingga ki سترugi dan anak-anak saudara tu kalau lepas dah apabila hak dengan sebab nasab dia panggil mahram bin nasab tu tujuh bayahru mu birradai til kasab mu aidah maka haramlah dengan sebab susu tu boleh Tujuh itu juga ha, Boleh tujuh itu juga Anak susu, imok susu ha, Ibu apa nama ni ha, Saudara susu ha, Anak saudara susu Mak saudara susu Kemudian Suma syara'a Fi'uyubin nikahi Al-musbitati Lilkhiyari fihi Haa ni habis dah lah Sabit dengan berbicara Kayak mahram ni Ni nak masuk ke kau hal lain pula dah ni. Eh, Apabila berkahwin Sudah dah jadi suami Isteri sudah dah Kita maklum bahawa seakad nikah ni Tak suka akad jual beli Akad jual beli dia panggil akad yang jahit Dengan syarat-syarat tertentu. Ada pun akad nikah ni panggil akad yang lazim Apabila wali kena dah dengan cara cukup syarat, ah dia kata aku menikahkan kau, Asiah binti Maslan, dengan isi kau sepantas tersebut, balik si laki kata aku terima nikahnya, saksi orang molat cukup dengan cukupbih, akad tu jadi. Apabila jadi dah, kejak selalu Dah bukan kata boleh fasakh dak? Dak. Ja. Hatullah, ya zin, akad yang zin. Ah, tak boleh. Dalam keadaan aduk lazim tu. Apabila berlaku sabak yang membolehkan pasoh, ado. Ah, anak ha, ayah ni boleh dah ni. Katanya, summa sharah tu nak masuk ke mata watu rajub laker. Summa sharah kamil yang masuk lah ia musnah. Biyu bin ha, Masuk pada nak, uh, menyatakan di bayan fizik ri'uyub bin nikah masuk pada nak sebut pada menyatakan segala keaiban nikah segala a'id al-musbitati lil khiyar yang menyabik yo-yo uyuh tu lil khiyar akifia fihi bin nikah kalau balik perempuan apa dia boleh fasakh dia boleh fasakh ini ha, dia panggil ada, ada sahabat memboleh fasah. Dia boleh fasah. Walau suami tak secerah si dia. Dia fasah boleh. Tapi bila ada sebab. Tak ada sebab tak boleh. Sahabat akad dia lazim nak romok tak boleh. Dia panggil ikat kejak ni nak romok tak boleh. Tapi apabila ada sebab, ha, boleh hmm. romok. Haa dengan jalan fasah dia panggil. Ha, mana tu? Tak kala syara'a faqala maka berkata ia musanah. Wa turaddul mar'atu ayz zaujatu bi khamsatin kata dalam dia tu wa bil bina'i lil ya topik tu dah dia kata dibaca dengan bina maf'ul pm dharif tu maknanya tu radul mar'atu ai ya ruddu haz a ah, mengkumbali akan isteri oleh suami bi faskh nikah dengan fasakh nikahnya li subutil khiyari lahu di sini berasa peliklah kitanya kita orang lelaki dah berasa toksik kita cegah tak kena dok fasakh balik kita tu ada balik perempuan apa lah yang nak cegah tak leh perempuan Ha ya tosek suami puaminya nak cerai suami tak boleh. Ha, Malaikat suami tu oke okay ke dia serah. Ha dah munak cerai mun cerai dirimu. Ha, tu ha, tak apo ya terima oke okay daripada suami boleh hatu. Ni semata-mata dia nak cerai suami tak set cerai hanya nak cerai diri dia tak boleh. Malaikat ada sebab boleh fasah, dia fasah. Ingat ada mengadu dek, apa itu gini lah. Tak ada-ada dia ketok tengok ko depan. Adapun kita orang lelaki cerai tak apa tanah nak fasakh. tapi ada hukum tak payah cerai boleh dengan fasakh. Cerai dengan jalan fasakh. Ha, apa beda apa? Cerai nak fasakh sebab kita boleh cerai dengan jalan tolak. Ah ha, beda cerai dengan fasakhnya antara lainnya dia tak gugur bilangnya tolak. Ah ha, tu beda. Misalnya balik isteri ada sebab bagi ah ha, boleh fasakh gila kita kata sterinya gila ba begitu gini gila ah ha, suami tu tok sahih mah gila cekak tekak dengan molek ah berapa oh ha, letek hmm semelesnyo halah padah ah tok sahih lagi eram ha, dah tak semu cyah cyah tak alih jadi ugi tolak hak dok bile 3 tinggal dua kalau gerasa kak lah. pano wak boleh kita pasah yang sebab gila ah ha, tirangan dalam pasah tiba di wonya hilai-lai tak ada apa nikah kelik mula kalpa hada nah padahalnya kena nikah semula empat empat eh ha bain bain, bain surah dipanggil nah nikah semula jadi hok tirang amaridah tak ada bila kata sah dah. tak ada bila sah, tinggal dua daklah nah, bila tirang ngah nikah kelik semula dak milik dak milik tiga talak patu ah tu nah, tulabo tu tulabo tirang tu ngah fasah tulah padah dah agak demo kata kita kada tetak nak ngah Kata ka tolak selalu Ha ya satu itu ke binanya tolong. Ha tu ya ada daya Asia tu deh. Ha ada, ada. Uh, di bawah qauluhu faqala turun dia kata wa idul fasqi. tu jelas. Dan faedah-faedah fasah gapo weh? Sedangkan kita lelaki boleh cerap tu arbaatun. Ha, Napa ada faedah ni? Ha apa faedah weh? <laughs> Walaupun wa in ja'alaha ba'duhum salasatan. Ada setengah wilayah ya Pak kata Syekh kita di sini Mana pak tu baik dah Al-ula yang pertama Anahu la yang khusus Adadat ni, Haa Iaitu bahawasanya Al-pasah tu Tidak mengkurang Ia akan bilangnya tolak Haa Kalau kita Kalau kita cegangan dia lapar tolak tu Kau baik dah misalnya seorang rata kata ke istri aku tolak ke dia kau satu tolak haa jatuh sah tinggal dua lah kalau klik baik semula ada dua tinggal dua. dua kali lagi ada pula pasak dia tak tak tak ada kurang bilangnya dia tiga situ haa pahadatul eh, nikah klik dua dia ha, nikah klik dua dia haa maka bilangnya tolak ada tiga sepatu lah hmm, maknanya dia milik tiga sepatu itulah katanya anahu al-fasqa itu la yang khusuh adadat khalaqi kalau fasakh kan مرة kemudian jaddad maka kalau fasakh ia sekali kemudian membaharui ia akad akak dia tak boleh ha, satu, ruuk, nak rujuk ha dia kira dengan fasakh ni tak sepengetahuan tu kiranu ya ada la edah yang boleh rujuk kalau kira satu dua nah tapi kalau kira dengan dah fasakh ni bila semula, ia nak semula tak boleh nak rujuk nak rujuk tu kita alih kena tak si kawin semula ha di tu la tu ni ya tu dia ada pak labau ugi tu. Ha, kalau nak no, kena akad nikah semula. Ha suci dengan basah. Dia panggil ba'in tak boleh nak rujuk. Tapi ba'in sughra. Ha nah. Ha, nah kakak ni kena mahal. Eh. Kau nak jadi tak imin di rumah. Nah, Jadi tu eh dah tak ada. Ni tu imin wali dia ti oh di oh, mana? Hmm dia. dia. Ah baik falaw fasakha marratan thumma jaddada al'aqda thumma fasakha thaniyan wa hakaza. Oh kata dia lam tahrum alaihil hurmatal kubra. Tak jadi haram io. Hmm. Ah, tak jadi haram io, ia, ia zaujahlah. Atasnya ah, Atas atassax lah dah atas suami. Tak ada haram, tak haram di sini sebagai haram kubra. La tahrum alam tahrum alaihi sebagai al-hurmatal kubra Mahfumtullah lelinaw Bukan-bukan pa'in tahrum tak tu Lam tahrum tak jadi haraiah. Ya. Jadi masalah ke mana? Zaid tu Apabila Zainak dia gila kau kita kata Haa ya pasah Boah pasah sudah Haa hilang malak we hilang ha, malak ala gapar Haa mungkin tak ada pekerja balas Boah Ha, nikah klik semula ha, yang anak-anak ojek tak boleh niqah klik semula tu kata akad baru jadadal agdad dah gila pula dah <laughs> misal Sudah. Ha, pasul gila bakar ni tak boleh klipat nak gila cerah pula dah pasah pula dah kali yang kedua kalau kata cerah cerah dua, dua kali lah ni dah dua kali apa tu sehat nikah pula ha, dah itu kan hakazah ha hakazah Maka dua waktu itu Lam tahrum alaihi Tidak hara ia ha, tu? Ia zaujah dia Alaihi ala zaujih Ala zaujih ha Tak hara sebagai Al-hurmatal kubra Sebagai hara kubra itu Ini ha, kata Ba'innya -ba panggil Ba'in surah bukan kubra Panggil ba'in Ba'in makna ia putuh Ya putuh kan Ya putuh Nak rajak tak alih Itu ha, putuh ha, Pasal kemarin Aduh ha, dua, tiga hari tak ada faedah lagi, isteri dia tu la gelo. Ha, hendak semula, anak semula kalau bercerai tak ada faedah lagi tu boleh rujuk. Ah ha, tak boleh nak rujuk. Bila bila fasakh saya nak rujuk. Ha tu. Ya panggil bain lah. hmm. <coughs> tapi surah bukan kubra. Kalau hak, hak kubra tak boleh nak rujuk, tak boleh nak menikah semula, sudah bercerai 3 kali, itu ha, bain kubra tu. Ha deh. Hmm, Perleitu mu ya tego nah ah ah baik kata dia tahara sebagai al-hurmatul al kubra walau balang salasa pun mm. dan jikalau sampai ia pasah sampai tiga kali pasah bidah kalau cerak-cerak tiga rabak engku kalau kut aku pasah walau sampai tiga dah Ha au akthar hmm atau lebih pada tiga Nya pasah 4 5 kali dah. Tak ada apa-apa. Tak haram atasnya sebagai haram kubra. Jadi parak si kawin. <laughs> parak si kawin, ha, itu kan. Ha, mereka tak si kawin. Ha tu pasah, tak apalah tak bila tak ku tak gugur bilangan tolak. Yen nak ha tak si kawin pula. Hmm. Atu satu faedah faedah yang pertama faedah yang kedua gapoan ke as-saniyah al amin al-bawaid ataupun al-faidatus saniyah faedah yang keduanya anahu bahwasah syakh seorang si suamilah iza fasakha qabla dukhuli apabila pasah ia akan isteri dia sebelum pada berlaku sesuatu had waktu pala syai' Oh, tu maka tidak ada waktu atasnyalah tu. Hmm, nah sebab kalau apa ni, uh, kalau tak fasakh pergi bercerai hak belum dokor tu, tak ada apa sekarang ni. Nah, hmm. Tapi beza sikit tuanlah. Ha, beza tu ni. Wa ha, iza tallaqo qabla dukhuli. ni beda sini. Dan apabila cerai dia dengan bahu dia tolak. Sebelum pada dua khutbah nikah gatung saja. Ha, nikah gatung orang Melayu kita panggil nikah gatung. Pastunya bercerai dengan jalan tolak. Aku tolaklah akan dikau misalnya atau aku tolak akan isteri ku misalnya. Ah ha, dia bercerai. Hak tu bain juga ke panggil tu? Bain sugra juga ke panggil tu. Tapi beza dengan fasakh dah. Betul ni. Wajiban nisful mahri. Wajib kena setengah isi kahwin. Ah ha, kalau tak isi kahwin 40000 Apabila kiraan kata ada duduk ko apa ribu, sebelah dah. Sebelah dah. Hmm, kalau kite okay. <laughs> tak boleh ha, sebelah orang. Boleh-boleh sebelah lah Tak boleh sebutir dah. tapi kalau dia fasakh, ada wajik apa sekarang? Ha, tu, ha, ah tu faedah situ. Ah dua. At-thalisatu. yang ketiga annahu iza fasakha Uh, apa bila bahawa seorang suami apabila fasakh ia akan isterinya apa itu oh, bukan maklumlah bab apa tu li uh, tabayyunil aidi ba'dal wati dia fasakh tu kerana ternyata aib selepas pada waktu ha <tik> ni lazimahhu misli tak ada kena mahar musammah dak oh tak supaya dengan masalah bercerai tu kalau perceraan betul nah waktu oh, habis ah ha, mahar musamma sebutnya mana? Habis Ada adapun kalau perceraan yang dengan dah lepas sah karena ternyata aib selepas pada waktu ni lazimahum mahul misli lazim akan nya suami yang fasah tu kena mahar misil mahar misil di mana kata <coughs> orang ni keturunan ni anak cucu orang ni berapa wei ah ha, berapa wei ah ha, dia bincik ada mahal misil. Apa sebut dalam akad tak kira. Ha, sebut sebuah akad e, tak kalah 50000. Ya tak kisah ha, cerita dah mahar misil. Mahar misil tu sekian sekian. Apa Wa iza tallaqo hina izin. Dan apabila cerai ia dengan jalan tolak tu hina izin. Apa hina id? Hina ikana ba'dal waqi. Ha, kalau kira betul Lepas waktidah tu <tuk> Lazimahul lah, lah, musamah Lazimahul Al-mahrul musamah ha, Lazimahul musamah Oleh isi kahwin Yang sebut Mah kahwin Yang sebut dalam akad Tu mahar musamma, Dalam akad sebut apa? Ha, aku punya kau Aku di kau Aku ha, na, Nah, Dengan isi kahwinnya ha, Misalnya ha, Dengan isi kahwinnya Lima puluh Lima ribu Lima kot sama Misalnya tuk no no banyak tu Haa, tu mahal musammah tadi nah nah ada <tuh> ah, ke suai pun ganjil apa tahu ar-rabi'atu ha yang keempat yang keempat faedah yang keempat annahu iza fasakha bahawasanya si zawj seorang suami kalau dia tu fasakh akan okay, isteri dia bi muqarin bi bi lil aqd ah, dengan sebaik Ia yang menyertai kan akad Nah. Di muqarrinin aibain muqarrinin lil akti. Maksud dia kena aib. Dia fasakh dengan sebab ada ada cacat yang menyertai kan akad. Ah ha, belum tak ada apa lagi? Nah. Ha ni fala nafaka maka tidak ada nafkah baginya. Hmm tak ada, ada nafkah apa. Ah ha, baginya. Wa in kanat hamilat cuba kalau cerah betul dia kena nafkah uh, kalau cerah dengan lapak aku tolak ke adik kau dia wajib tak suami kena nafkah apalagi kalau dia tu mengandung kena sanggup kena sanggup siapa Ah, ha, tu kita kerja atas ni tanggungnya berat weh haa gitu deh hmm bagitulah mana kata tanggungjawab kita lelaki kau tidak berat berat hmm cera tu pun kena napa kena, kena dak lagi ha, kalau cera satu kena sangga lagi ah melaka dah moderat ah macam buat sebab bagi nak nakah ha, kalau cera tiga tapi dia mengandung ha, kena dak lagi tu ah ha, muga je dak kandung anak kita tu ha, dia kandung anak kita tu. nah ibarat kata uh, pokok kayu puah ha, kita kena dak jiru duk gapo dak lah ah dengan ukur seorang. Dia kata ah juga dik Allah Zain tengok. Alaih. Hmm. Bala naqa qala ha wa in kana 59. Jadi kalau ia yang yang mengandung sekalipun, tu faedah ah cerita dengan fasah. Ah tu dia dah. Bikilabi ma iza tallaqo fil halatil mazkurati. Bersalaha kelaku apabila cerai dengan jalan tolak, ia zau tu aka istri dia pada ketika itu ha ketika mana ketika hinait apa nama fil halatul mazkurah apa dia halatil lati kan hamilah dulu muda-muda kata halatil hamil ha ketika mengandung fatajibun na maka wajiblah yang di atas suami itu al mutalliq boleh sanggo dan koh wa amma sukna ada Adapun tempat kediaman, tempat duduk dia, rumah dia sebagai patuh ibu, maka wajib ia sukna fi kulli waqtu pada tiap-tiap minal fasqi wa talaq haythu kana ba'da thulq. Ha ni satu kesulitatan sikit ni kita ni. Nah, seolah-olah ni tak ada, tak ada le seolah-olah. Lah. Ha sulit sikit. Orang kita galak dah kira agak makleh. Ha takde. Ah, ya wajib tu bagi tempat kediaman masa dalam iddah dan lepas edah sah. So. Apa? Englehlah. Ya? Gad telujuk pada kita dah. Masa kita cerai satu tu atau cerai dua, dalam edah tu panggil isteri kita lagi. Kita kena pergi tempat kediaman yang bersambung dia. Ha, tu pergi pada nak kok. Ala lamanya mai eh kesi aweh sampai leleh. Ada wale dia pun mikke waduk sawi sallallahu alaihi wasallam aweh. Ha suruh pergi beli. Amisanya. Ha. Haa, klik baik. Haa, tak ada apa. do, do, dia, dia, dia, main mikir bahasa tak sebab tu lasu. So, Lepas gitu, ha, tak apa pun klik malam dia. Ha, tengok. Haa, ni tu kata, La tuhrijuhunna, apa dia? Haa, La tuhrijuhunna min buyuti hinna la yakhrujina illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Jangan kamu mengeluar kepada kau, jangan. Haa, dia nampak, ya klik. Haa awak kita ni tak ada cerai. Kita nak kelimo mu. Oh. Nilah. Baik resuk bini dulu pada bini tu. <goda> ah, apa kata orang tu nak bini awak nak bini dulu. Ko mano tak weh? Ah, makna mengajilah cara-cara bini, agama katalah manuk. Apa nah, tak mudah bercerai. Ni masa tengah tengah jalan dapat halus silat nombor. Hmm. Pamulah. Nah, tu deh. Ko dia belah tu. Tak tidak gak salah lah. Hmm. Pas balik proper baik tak ada tergbaik masa dia dicera tu. Nak pergi ke mana? Lah ni ada dak dah. Hmm. Hmm. Ah, satu hukum yang sulit nasbah kita. Kadang-kadang ada orang pasal tu dia bila cerai dah dia mahu isteri suami dia. Anu, walai bro dah mari aku dengan kau tu. Mu tunggu pohon minah. Oh. Mu nak tunggu pohon di Ah jadi satu ai pelak kau ai mai ngaku-ngaku ke nak aku orang. Ah, tenyor tu nak tunggu apa lagi? Hmm, lapar pomu tak ada anak nek. Ah, jadi tu baik kelimah Allah, pedih, sakit bunyi. Ha, nah, nak kita sulit hukum ni. Nak, benda dia tak boleh hmm. <coughs> jadi satu keji pula tu. Kalau diceradah kata duk lagi maknanya mana gitulah. Kalau kita kecek kapung syarat tidak, Kita tak boleh dia kena ba'idah di tempat apa ni di tempat aa, tempat dia cerai di rumah suami lah sehingga Tuhan panggil rumah dia rumah suami apa Tuhan panggil rumah dia la tukrijuhunna min buyuti hinna tengok ni isna idafah ummu kepada perempuan walau rumah suami kita katakan suami bini ambil bini mai dia rumah dia si suami rumah dia dulu ada bini lagi rumah dia tu apabila dia cerai Tuhan kata rumah dia ah ha, tengok ah ha, rumah dia Cara Tuhan guna tu supaya kata isteri duduk walaupun rumah suami dia pun berasal tu rumah dia lah. Sebab ha, Tuhan kata rumah dia. Menjadi hamba tu baik rumah dia. Ha, nah, ni cara Tuhan guna nak dia menari hati. Ya. Hmm, dia kan nak orang dia buat uduh ke tinuh. Dia buat nyanyu. Dia hmm, Dia mati tak boleh bersaka. Macam mana -macam dia buat ke tinuh. Dia mana pun tak ada ego lah. Haa, jamin rejahiliyah dulu tu manakala islah jangan mai tidak lagu tu jangan wak nyanyuk sungguh pun mertabak perempuan tu lebih pada umumnya daripada mertabak lelaki tapi jangan sampai wak tawak nyanyuk zolin tak boleh Islah tak tajamlah tu bila mari sekarang dan ni ha sekarang dan jahiliah lain dino nak lebih pada adat ni jahiliah lain ni <laughs> mangerti nak lebih pada adat ni ha tu dia dah alah oh dah mau ngaji tu ingin ngaji maha bah bila nak anak suami nak cari hak juru pam dia tu be hak ni juru guru rumah aloteh <laughs> Allah ha ni jahiliah kedian lagi kot tu lagi kot tu hmm wala bagaimanapun nah kita lah agama jah kita ni cukup-cukup bersih dan comel ha dia sebab nak dunia sat ni buat dia jadi rosak sahabat-sahabat itulah katanya waqala wa turaddul mar'atu ayiz zaujatu bi khamsati uyubin arti isteri dengan 5 5 agak yakni ayy arti dengan salah satu daripada 5 daripada uyub bukan kata nak beri poli mu wa auhamat ibaratul musannifi dan jika memberi wahat memberi sengkok oleh ibarat musnad tu annahu ah begitu kata annahu bahwasanya la yafsahu twami tak boleh nak puasa akan isteri dia illa malaika bil khamsati halakaniha mujtami'atan ah maksud dia kata nak bagi puasa lima perkara boleh puasa dak berlaku salah satu ada sebutkan datang ah bolehlah puasa Ah. <coughs> dia rak macam lah. mana dipasohlah. Eh, mana oih 5? tengok dulu satu diantaranya antaranya ah, satu daripadanya daripada al-uyub tadi tu bil jununi dengan sebab gila. Ha bila isteri gila boleh suami tu juga dalam bentuk fasah. Haa, nah. Kalau <coughs> tak ada sebab nak gila fasah tak lain tu tulah. Tak kiralah gila sak ni dia tu baik dua bagai pula gila tu. Sawaaun samo saja gila saat ni tu. Ha abaqo atau sama saja gila tu sepenuh dia ha gila sepenuh ha nak segala gila dia tu sepenuh masa autaqatta'a ha, atawapun uh, kita panggil apa berputus-putus iyo yeah. gila putus mana gila putus-putus ah orang ha, tua kita panggil gila ingat gila ingat hari-hari jahil-lailah -hari Malak-malak dak ha, minum makan ubat apa kecek apa molat gapo molat apa tu tak apa. Dok dua, dua hari ha jadi pulak dah. Ha tu panggil, ha nah, dia panggil gila berputus-putus. Ha bukan putus tali, mano no, ikat. Ha nak ayat tu sifat gila tu sekali gila, lepas tu ingat khabar mole, ha, lepas tu gila pula, ha dia panggil taqatta'. Ha. Tak ada kira lah sama ada gila tu gila sepenuh-penuh ataupun gila berputus-putus itu ha, maksud dia. Noyak tak boleh pasah. <coughs> Bukan kata duk gila ingat gila ingat tak boleh pasah, dak. Asal kata gila, ha, walaupun perut putus pun boleh pasah itu dia. Ya sebab apa nama nafsu kita, dia bunyi kata gila juga. Ah ha, tak, ah ha, lewot bunyi gilo juga. Hmm, jugak ila ka tu. Qabilal ilaja Awla Haa, tak miya gerua Tak miya gerua Sama ada Haa, sama ada Gila saat ni tu Terima ia akan pubah Haa Atau tidak Haa, tak Pasal gila yang terima pubah Haa, kebanyak gila Hak gila pasal tak terima bubak ni. Pasal jenis pasal gila. Apa yang panggil? bako. bakal. Haa. Dia bakal gila. Enak, enak, enak. Turun menurun jek daripada apa. Apalagi dia bakal gila. Haa. Nak turun pasal kau ni lah gila. Haa. Ha, dia turun juga gila. Nama asyik paling gapa. Kamapan ni kawal ni. Haa. Pasal turun menurun tu. Haa. Dia bakal gila ni gila. Haa. Ni nak turun kita semua. Ah nah, kalau ke anak pun ada Tuhan buat macam tu. Jadi hukuman nak mai bercakap. Sama ada terima berubah, ada botak terima. Nah ayat tu, ila itu satu sebab boleh fasakh, betul ya. Dengan itu fa kharajal igmau. Maka keluar aidil <tuh>. junun, dengan kata gila dia keluar oleh pitam. Pitam boleh hitam weh. Bitta tak le, siapa hitam nak pergi fasakh tak le. Hmm sakit pitam ni bukan maksud tak mandi gila. Ah sakit pitamnya maksud daripada sakit kawani. Aisa wa unkana min maradhin aw min sama saja himat pitam tu mari daripada kerana sakit, sebab sakit jadi pitam, ada pun tak ada saja. Ha, ah saja pitam, orang okay, bahasa pitam, ada kiasan kira ha, pitam. Ah nak masa hukum pitam tak boleh. Bala yathbutu bihil khiyaru tak pernah. Maka tidak sabit dengan sebabnya nanti mak tak boleh nak khiyar Filipe pas kini kahiy pada nak pasrah nikah tak boleh. Kata dia Pauluhu falayas mutubihi kiai Rufi pas kini kahai kasai ilamradi supaya tinggal lagi segala pak. segala sakit isteri dah sakit sakit tengok lah amapak, tak mapak tak mapak. Kalau sakit lah anak kau ha. nak pasrah buku tu tak boleh tak senjirah. Nggak pasal taklih. Ah, karena bukan sahabat bagi membolehkan pasal. Hmm, itu dia Balai sebut <Sess> tu bilkyar. Pih pasrah nikahi. Walau damah sekalipun. Ah, woyohnya. Dan jika lah berpanjangan yo. Ya. Mana nya, mana sekalipun nggak pasal taklih. Hmm, Walau berpanjangnya, kita semua pun takde nak fasah hukum tu. Tapi Ada dak hilal adalah bila bil mutawalli. Ha aku, luzalika, aku kata kita aku menyalahi bagi Syekh al-Mutawalli pada masalah ana bila ai izadama apo pada masalah apabila berpanjangnya ia ihmah kita somo. Ha tu. Tapi wa'tamadash shaykhu khatib dan telah i'timad ah telah berkuat berpeganglah oleh Syekh Qathib Syekh Qathib Asy-Syarbini Tua al-Iqna Tua Tuwa muhtad Syekh Qathib al-Asy-Syarbini uh, Al ya i'timad akal kalam mutawalli ah ya dok lek tu ya dok ke wali asilah mana kata kalau i'tmak pita tu berpanjang boleh pasah ah boleh pasah jadi muno ko tak? ya tu wala berpanjang tak uleh ha tu kilas situ wa ya aiduhu dan mengkuak akan dia akan ma'tamadahu syekh qoti ni annal igma' ad-da'ima mulhaqu bil junun nah tu bahawa pintan yang berpanjang eh tu diilhakke dengan dengan gila dihubungi dengan gila bila gila tu boleh fasakh ah, ha ni boleh fasakh seperti tu atal jalakiah qoti ha yaki ko tu Lakin kalam tetapi perkataan fuqaha yatadi an nazalikad'in. Ah ha, deh perkataan fuqaha tu faqah memberi dengan kata an nazalikal qaula dhaif. Ha, perkataan ini dhaif kata igmat ya daim dihubung dengan gila berarti boleh fasah kata ini kata ya dhaif. Kau ha, mu sama sat ni wal mu'tamadul awwal. kau mu tamak ha, ha, kau ya tama. Ana kau ya tama. Tak boleh fasah walau dama. Uh, itulah diantara kita dapat hukum yang takut paut dengan masalah pasah wa wa thaniha dan yang keduanya daripada a uyu ayul ujubil khams biwujudil juzami bizalim mujamati dengan uh, adab penyakit juzam Ah penyakit juzam. Gapo penyakit juzam? Ah ha, ni sini dia ya ayat we. al-juzam. Ni makna-nya makna juzam tu ialah illatun suatu penyakit. Yahmarru minhal udhu udhu. Boleh dua, dua lorah. Yang jadi merah kerana illat penyakit tu dia merah. Anggap saja nampak merah mula-mula dia. Ah Lepas pada merah-duk merah tu Suma yaswaddu Kamu dia jadi hitam Ia al-udhu Kalau tangan pun lah Mula dia merah naik merah Lepas tu Lama juga tu Suma Kamu dia jadi hitam Ia al Lepas tu Bila hitam Kata giga hitam Anguh kanak Suma yata Kamu dia jadi Jadi tepang ke apa Yata qata'un Berputu-putu pecah lah kita kata Haa Ia al-udhu jadi merekoh jadi pecah haa summa yatana saru kamadiyah lelah luruh ia angkotoh haa nak kisah situ. nak angin nyakit hmm, jenis sekaligun nak pun badan. badat lagi pecah-pecah badan. haa tu nyakit pecah-pecah badan. haa tu, pecah -pecah ha, tu juzam juzam hmm. Apa kelah lugu ha, tu penyakit juzam. Ada kena penyakit itu boleh suami ha, apa dia fasah. Ha ni kecek balik si suami nak cirai isteri dan jalan fasah. Begitu juga sikit laginya balik isteri nak fasah suami pun dak ni dilek bawah sikit lagi kan wayuradzur rajulu aidan ayzauju bi khamsati ayubin aljunun waljuzam walbarah ha kita ke nah ha wa salisu dan yang ketiga ayat yang ketiga tu ialah bi wujudil barasi dengan ada penyakit barah ha bukan barah ndak nah ha barah arab oh melayu barah ni barah apa barah wa huwa al baras tu ialah bayadun fil jildi ah ha, kita panggil balar nyakit balar bahasa surat panggil sopak nyakit sopak nah baras ah ha, balar kita panggil balar ba kata uh, bayadun fil jildi iaitu putih pada kulit ha, putih kok tangan ado kok tubuh ado kok kaki ado kadang kok muka macam macam lah putih tu tu yuzhibu damal jildi ah ha, bukan putih warna kulit putih dah putih tu tu yang menghilang ia akan darah kulit tu ha oh, betul tu tak ada darah ha? oh tu balar ya ha, apa tu darah tak ada waktu tu mm deh bayatu fil jildi yuzhibu damal jildi ah ha, iaitu putih pada kulit yang menghilang ia akan darah kulit itu wama tahtahu dan barang yang di bawahnya Ah, Baranya di bawah jil di bawah kulit ke apa dia? minadjamin oh menghilang akhir darah kulit dan darah bagi daging daging di bawah kulit mana tak ada juga darah situ oh tu jadi balang hmm, dah ah, maka boleh apa ni nak pasah boleh ah, ni satu penyakit yang kita kata tak dapat ubat ni dah apa ah, kali ni tak lagi ubat balang ke apa? Nah. Ha, tak dapat lagi tu tak nak dengar lagi kayak ubat balar lah hmm. faqarajal bahaku haa maka keluar dengan kata ay bilbarah tu keluar oleh al bahaku dobit baca oleh hasiah tu kerana lorah yang gharibah dah. Ha, lorah yang pelat-pelat cari -pelat guna. Al-Bahak. Gak apa-apa Bahak? Baca dia. -ba wal -ha Makna dia. Wahuwa ma yughayirul jildah min ghayri izhabi damihi. Ha, gak apa eh? Iaitu barang yang mengubah ia akan kulit tapi daripada ketiada menghilangkan darahnya. wa huwa ma yuwayirul jiddah min wadi izhabi damihi wa sababuhu ya pucuk nak timur penyakit bahag ni main mana ni kata dia fasadumizajil insah dia kata rusak mizaj tidak panggil apa campuran manusia mizat wa khalalun iaitu ee uh, cacat fi tabiatih para tabea'nya Walizalika sebab itulah qala al berkata oleh buah bomo-bomo lah. Ah ha, doktor-doktor kata maniftaqada wa akala shay'an malihan wa atabaahu bahakun. Au anak-anak ha, jenis nak serupa kurang tak kurang tengok mai al-jaraknya. Dek. Hmm, tengok dik lagi. Dia kata sebab tu bomo kata Siapa-siapa Ibtasodah Ibtasodah ni Itu nak panggil berpetik Pasudah Pasudah Itu mana berpetik Buah darah Buah darah Lain pada kepala Kalau buah darah di kepala Panggil apa? Panggil hijam Panggil berbekam Haa Pasal buah darah di kepala Darah cuma lah Haa Dia isap pong Dia bunga alat dia tu Itu berdarah hitam Darah kotor Itu panggil berbekam Kalau buah darah ke kepala Panggil berbekam bila buah darah kok tubuh lain pada kepala kok tak belakang apo terpanggil berpetik ah ya petik berpetik ah uh, postu maniftasoda kata siapa berpetik buah darah wa akala syai'an malihan dan makan ia kesuatu ia masih ah ha, petik baru makan benda masih ah makan benda masih dia kata fa asabahu bahak kau. nak kena menyakit bahak ni ah ha, ni dalam ngaji penyakit suku ni Oh, jarak pun. Ha, jarak ni kurak. Kurak. Jarak. Hmm, ha, bila mak lagu tu, pagi kena penyakit bahak atau jarak, Fala <tuh> yalu manna illa nafzahu. Maka jangan celok ia menakit-akit dirinya sendiri. Jadi, cakap satu-satu celok yang lain, buat sahabat sangat. Ha, Siapa-siapa berpetir. Maksudnya, makan bagi masing-masing. Ha, Kalau dia, jadi kena penyakit kurak, penyakit bahak ni, Haa kaso dak cela kau orang lain cela ke diri sendiri fala ha, ya illa nafsahu ah maka jangan cela ia malakahnya akan dirinya sendiri ah ha, nafsu tu ah ha, yo panggil isna mufarrau eh kita nak panggil gapo dekat dekat ngaku gak persispo jawab ah hamba tengoklah luahkan lagi dah tengok dalam tu kalau ada dalam qom Ha, bahag tu tak boleh Maknanya nak pasal tak boleh lah. Barang yang mengubah kulit Tapi daripada Tidak ada menghilangkan darah Beza situ dengan balar Balar tu barang, uh, Nyakit yang mengubahkan kulit nah, Putih di kulit uh, Menghilangkan darah kulit tu Dan isi dagingnya di bawah tu Ah ha, tepat pertuana putih tak ada isi daging situ. Hmm, eh sekali pun nak supa supa panah-panah apa eh. Ah jola datanglah nak nak, nak ku panah panas apa, apa panggil. Ah ha, sekali pun dah ingat-ingat main nak meh-meh tu tu. Panas tu kaya peto juga tu mak kita peto di pantai tahu pun tak supo. Aku tengok dia di panas ber muka oh molat ke demo ada negeri tahu belakang. <tos> Masya-Allah. Padahal nak dia ada panah Tapi dia tak ada hilang apa dia bubak oleh tu. Ah, ha, apo da panah, buka tengok je tengok sini. Tengok kita lagi. Ah, nak tengok Jepang duk mano? Tau <laughs> Ah, ndak dah nak kena panah. Buku panah nak ke pasar dak leh. Ah, takut de motap eh, ha, nak ke panah, Tanya sama nak mau lah, mano panah. Iya ado putih-putih, dak ado buku pak. Putih, nak supo balak gak tu. Tapi putih, putih dak ada kata, dak ada panah kan, peluh gak apo kata. Ada je nak berdek Nak berdek Dah perlu Haa Tapi tak ada kata darah Haa Nak tahu tadi ni Mek pisah perah Kau tu, tu tengok Tak ada darah Haa Bala <laughs> Haa <ini, tuh> Haa Haa satu mengaji Pada tu Dia Nak kenal waktu Jadi kita nak mengaji hukumnya Buku tu tak boleh pasal Haa Haa Pasal tak soh Buku panah Pasal tak soh Tak punya apa pun ha, Nak pasal tak boleh Kau sederah Haa Degera adalah makna bahan kali dia Cuba bercari-cari luar apa nak main-main tu dah tu Sampai jumpa main dengan apa Nak kurak Nak kurak dia Darab-darab kurak Berkali panah tau kan Maknanya tak boleh nak fasah Bukut tu Bala yisbutu bihil nah, qiyaru Itu dia Maka tidak harus Maka tidak cabai Dengan nyok Dengan al-baha Uleh al-qiyaru Bila tak boleh qiyaf Tak boleh nak fasah tu puahlah ni ha, kita tengok balik perempuan sikit lagi sepatu nanti dak pasuah buku tok lelaki jadi panah alai ha, kalau tok laki balah boleh dak pasah ndak dia hmm. ya, seorang nak jaga ni ada dak mano ada mana dia panggil tak sepenuhnya ada, -ada malu orang gitu mah ha, apa nak so dia ha, tak nyidik ah dia apa buku balah atalah sepon dak pasah atalah asalnya tok laki dia ya balah dak Atahlah siapa nak ada lagi televisor, dan satu lagi kita tengok dulu lima warabi' ya ke empat ay ya ke empat hadits yang boleh pasalnya berwujud di roti. Ah, roti. Ada roti. Baca dia bivathe rawat dah. Kata kata rotaki. Ah, siapa betul? di fathir ra'i wa za'l bi wujudi rataq dengan ada retak ada mi rafud ada ratak sikit tu ratak gapo maksud di sini wahuan sidadu mahallil jima'i bilahmin tu makna menyakit Menyakit retak nyakik ratak dengan ada retak boleh suami puasa boleh suami puasa mm kenapa dia menyakit retak yaitu insidadu mahallil hima'i tersumak insadda yasadu in insidat tersumak tertutup tekatuk tepat himuk hmm, dengan daging ana ha, lalu tak leh ana ha, jalan ha, ha, nak lalu ha hidup semua dengan daging maknanya tekatuk jalan ha jalan jala dimuk jala sedengan apa ni? dengan daging dipanggil penyakit ratak menggetarlah tu. Ah boleh pasang. Hmm. Beliau. Hmm, ah tabillah min rata Ada salah lagi depan tu, no? sekak-kek. Okay -okay. <Susuk> Wal khamisu bi wuju Ah. <qarni."> <Susuk> Dan yang dengan ada qarn. <Susuk> ah qarn. Patu dia boleh baca dua ni Asia kata. Nah wa wa tama muha wa qalu tujuh dilqarn musawwarum biujulqarn di fathiq wa bi fathir arjahu min iskanha ade manate boleh baca qorni pa boleh qaroni pa boleh ah ha, pato qaron lebih rajih daripada masir qaroni hmm, ada penyakit ratak ada penyakit qaron gapo qaron wa huwa insidadu mahallil jima' bi azmi aa yaitu tersumat tempat jima' tersumat dengan tulang ah, tadi dengan daging panggil ratak ah, ini sumat dengan tulang panggil qaran oh ah, qara-qaran dak pakai mana tanduk jadi foto ada tanduk ah nak di anu ai ada mok dak tanduk ai sumbing bi napa itu di uh, barih ada tu poda tu gomongan tanduk eh, ah bem bem apa ikak ah boleh bahasa main ngan tanduk ni eh, eh syarat jaga takut nyanyi habis deh alimo tu tu Faktu, hak lain lagi oi wa ma ada hadzihil ah ini ni ni kita mengaji ada-ada ni deh wa ma ada hadzihil uyubi boleh <tuh> Aa, ada hadhil uyuba boleh tak? Nah dan bermula barang yang selain daripada itu segala air lain pada segala air yang limo bila sak barang yang selain daripada ini segala air yang limo misal dulu kal bahri. Aa gapoe bahar wasinani 2 baqad ni masa kita panggil apa eh uh, mulut busung ha ada ada riak di bawah tepi dalam siang riak tak adalah leboh riak ah oh nakar ni bakra ha kal bahar ha, kalau di ngaboh tu maknanya busung mulut saya kita Paya ada dalam sia tu masa dia kata kalbah ruwasinaga apalagi lagi naqr ha nafa dengan nunglah dak <coughs> nung tu tepi tu ayat dia ta anafa ruwanatnul ampi musu idung ah, <coughs> ha po pomak lo ha ha nyen benar tak luluh lah kan hmm patah manak be ha ah, sengok pia ya, ni lagi pau patah lah nah itu ha habis semangat ada apa ni yang buku ngaji ha, ni? kan hmm. Akal ah, Bahri seperti busuk mulu, wasina tu dan sinan sinan ni busuk ketiak. Hanya lebih kepada kasuri ini. Wasina busuk ketiak. Semua tu kata dia, wa ma ada hadil onyu, koba layak butuh bilik kiaru. Dah le nak pasal buku busuk ketiak, hmm, dah le nak pasal buku busuk mulu. Hay. Oh gitu dah. Hmm. Ah habis gitu. <coughs> Selesailah kita daripada segala kaedah yang limo yang sebab itulah harus bagi si suami tu cerai isteri dengan bentuk fasakh. Ah baik ada-ada fasakh tadi ayat oh, tadi dah. Hmm. ado yak ubat dalam tu dah ah be ha, kena tengok molas ubat Vietnam nyakit juzan do dia wajak dalam sia tu ah wa mimma jurribalahu min duhni habbi habbil aina ambil minyak biji inak buah anggo tulah oh ambil minyak biji buah anggur wa mararatin payah ni mararotin nas nas ni masih tak silap burung eres eh, pak ambil mararoh dia maradahnya asal mana pahit Berkali hang pedu baik hang pedu hak ni payah ni azzaa mutasawiyah beberapa juzuk dia sama pastu wa wa yukhlatani makanan dicampur dua-dua tu hah pastu itulah kata dia Wajadluku bihimma digosok dah dengan keduanya salah salasat ayam tiga hari. Oh demo sudah ter mari tajribah dah. Demo tud law dah. Ah ha, tajribah tajribah. Ah ha, pas saya kata tud tu lah Ah hok ha, uh. demo sudi mari cuba dah. Jadi mujarrab. Hmm jaya dah. Oh jayo yak sini yo. tu kola dulu wa yuradu radulu ayat dan ayat khamsati on